Bond. Bérelt szakasz Ketten voltak a zsúfolt vonaton egy első osztályú kocsiban, amelyet az állomás főnök előzékenysége juttatott nekik. Ott volt egy cédula is az ablakon, hogy bérelt szakasz, És a folyosó tömve volt utasokkal, akik nem tudtak ülőhelyet sem kapni. Ebben a kivételes fülkében, ahol úgy ültek egymással szemben, mintha az életben csak ők ketten volnának, akik bátran és szabadon lebegnek az élet felett, ő meg az alispán, uraknak, úri embereknek érezték magukat. A szíve dagadt a büszkeségtől, Ó, ez nagyon jó volt, ez a vasúti együttlét, így egymásra utalva. Az Alispán úgy látszik ivott is egy kicsit, mert sosa látta ilyen elevennek és közlékenynek. Hol beszéltél a miniszterre? kérdezte az Alispán. Ó, az nagyon furcsa volt. Előbb a minisztériumban vártam rá, akkor átvitek a parlamentbe. Amíg a miniszter bent volt, hallgattam is az ülést. Hát aztán megint vissza kellett menni a hivatalba, mert mire körülnéztünk, a miniszter sehol se volt. Ó, bent voltál a házban? Igen, méltóságos örem. Az legalább voltak. A karzaton az alispán nevetett. Nem merem megmondani, méltóságos öröm. A házban megszámoltam az embereket. Amikor a Kegyelmes Úr beszélt, összesen 17 voltak. Összenéztek és nevettek. <gül> Nem is tudom pontosan hány képviselő van. – 244. A 245. most van választás alatt, hogy meghaltunk ki. Öh, – Tehát akkor hiányoztak 227 -en. Bent volt 17, kint 227. Újra nevettek. – A parlament az ma nem munkahely. Mi dolgozunk, nem a parlament. – A közigazgatáson van ma minden súly, – mondta Azalispán. – De mikor a miniszter nem beszélt, még azok is kimentek. – A Volt úgy, hogy hetend voltak benne a teremben. A? – most már minden képviselő inkább a kerülete után néz. Ah, most már biztos, hogy a nyáron meg lesznek a választások. Hát az érdekeit védj. Hát tavaly voltam bent, akkor sem voltak be 23-nál többen. A ah, képviselőnek nem a házba van dolgo, dolga, hanem a kiárásoknál. <gül> El nem tudod képzelni, hogy mennyit kell lótnia futnia. A kerület minden ügyes, bajos emberre csak a képviselőre számít. Minden tőle kér, tőle vár. A minden képviselőnek tele van a zsebe elintézendő dolgokkal. hanem ha nem afene egyemek, – Az igaz, hogy más nem tud elintézni semmit, csak a képviselő. Minden üvé bemehet, és mindenki fél tőle. – Új, na, az a sok ügyvéd, az itt él máma. – A meg a mérnökök. Ennek a kettőnek valóságos aranybánya a képviselőség. Na, meg a pénzintézeti embereknek, meg a vállalatok vezetőinek. Hát a földbirtokosoknak sem rossz. Olyan dolgokat tudnak megszerezni, amihez közösséges ember nem jut hozzá. Na, de miért, segíves hát nem az ország érdekében van a ház? Az ország az kihillódik. De ma dolgozik, mindent készen kap az, ház, csak meg kell szavazni. Hát bizony, az nagy munka lehet, mondta ő kisé álnokul és kisé megalázkodva. Nem mert ellenzéki szót mondani, inkább hallgatott. Félt, hogy az alispánnak valami rossz véleménye, ne támadjon fel Az alispán ásított, és unatta mondta. – És hágyan voltak az ellenzéken? – Hárman, négyen. – Látott, ellenzék sincs. – Legyintett. Ő azonban a parlamentben újságírók közt ült, akik alaposan belegázoltak a jó véleményébe. Ha valaki felszólalt, mindjárt kommentálták. Ez, ez kilépett az egységes pártból, nem már tudja, hogy el van ejtve. Hát így akar magának kifelé népszerűséget csinálni. Most megy ellenzékbe. Ez? Ez az ellenzéki padokról tart kormány dicsérő beszédet, hogy megmentse a kerületét. Hát, ha nem állítanak ellen jelöltet. Az, azért van úgy fölháborodva, mert valami üzletet az ő körébe nála nélkül intéztek, első ő nem keresett rajta. Ez? Azért támadja a főherceget, mert az ő kerületében már bejelentette, hogy föllép. Az alispánnak nem volt kedve ezekről a dolgokról beszélni, ő pedig hallgatott, pedig viszketett a nyelve, hogy kimondja, amiket mondani szeretett volna. De nem szólott, s megvetően mosolygott önmagán emiatt. Ja, – De hát, hogy szóljon? – az állásával játszik. Kezdte megérteni, hogy lehet az, hogy az egész ország megvan véve. Mindenki függ valami szálon, s valami módon a kormánytól. Ő, mint városi főügyész, annyira szolgálja a kormánynak, hogy egy szabad gondolata nem lehet. De csak erősödjön meg! Na de hogy lehet megerősödni? Hát csak két módon. Anyagi függetlenség és társadalmi függetlenség. Ha meg lesz a házas, lesz elég pénze. Az alispán a zsebkendőjét ráterítette a plüss támlára, s a fejét ráhajtotta és szugyókálni kezdett. Ő is megpróbált aludni, de nem tudott, a gondolatok, mint a mélykas zúgtak benne. Még azt is kár volt szóba hozni, hogy a házban volt, és hogy kritikája van arról, amit látott. Olyan könnyen kerül az ember gyanúba, semmi köze hozzá. Ha sem a kormánypárt, sem az ellenzék nem törődik vele, akkor bébusuljon ő. Nagy az ország, s lelki csak a maga városa, a világa. Hát, mintha nem is az országba tartozna ez a város, ez annyira saját életet él, és annyira szűk körül. Olvasni kezdte az újságot, halkan, hogy ne zörögjön, és egy vidéki polgármester nevét találta meg, akit az Alispán azonnali hatájjal fölfüggesztett. Végigolvasta a vádpontokat. Valamennyi anyagi természetű dolog. A város kertgazdaságvételénél a polgármester szabálytalanul járt el, az óvoda építkezésénél szintén szabálytalanul járt el, a polgármesteri lakás számára való telekvásárlásnál szabálytalanul járt el, igen, a hatodik vádpont szerint a városi alkalmazottakat a saját háztartásában foglalkoztatta. Aztán idegeneknek engedte áthasználatra a város tulajdonát képező autót, egyes szerződéses városi vállalkozók járendóságainak kifizetésénél kevesebb illetéket vontak les, így az államot károsodás érte. A város részére felhatalmazás nélkül vásárolt egy sokszorosítógépet, aztán szabálytalanságokat követett el a külföldi kölcsönök terhére történő építkezéseknél, Na és végre a legsúlyosabb pont, hogy a parcellázásoknál meg nem engedett módon anyagi előnyökhöz jutott. Megdöbbenve olvasta újra s újra a vádpontokat. Egy sincs köztük olyan, ami náluk is előne fordult volna, és egy sincs, aminek bűnügyi következménye lehetne. De fel felfogják menteni, gondolta magában. Ez hajsza. Hát így fel lehetne függeszteni akármelyik polgármestert, mert ez mind bizonyíthatatlan vád. <gül> Pletyka! Úgy érezte e pillanatban magát, mint a vad, aki még szabadon cserkel a mezőségben, de már valahol készítik a fegyvertre Olyan ez az élet, mint valami dzsungel. Vadak élnek benne, és marcangolják egymást, s felfalják, akit lehet. Hát itt senki sem ért alapjában semmihez. Itt az a baj, hogy mindenki olyan helyen áll, ahova nem készült. és aki ért valamihez, az meg sehol sincs. Egy volt osztálytársa volt az az újságíró, aki a parlamentben felvilágosításokkal látta el. Hát az mindent tud, és ma is csak politikai riporter a deresedő fejével. Ez magyarázta meg többek közt, hogy Külföldön, ahhoz, hogy valaki képviselő legyen, valóságos életiskolát kell kijárni. Kezdődik az arra való kiválogatódása az agitációs iskolákban, ahol megtanulnak beszélni, és megtanulják a politikához szükséges tudományokat. Mert ma az államkormányzás valóságos tudomány. Ezek a fiatal emberek lesznek a szövetkezeti és pártitkárok. Gyűléseket szerveznek, vezetnek, és hosszú idő kell még beletanulnak az emberekkel való bádásba. Ebben a munkában közben az állam egész élete meggyílik előttük. Megismerik az embereket, akik vezető szerepet töltenek be a parlamenti munkában. És biztos ítéletük van arról, hogy kire mit lehet bízni. Kinek mi a véleménye, ki milyen szerepre jogosult az államban. Ó, ott a képviselőség a legmagasabb diploma egyúttal, amit hosszú, szívós munka ára lehet csak megszerezni. Ezzel szemben Magyarországon még nem volt választás, Hát itt minden képviselő társadalmi érdemei, kormány szolgálatai jutalmáól kapja a képviselőséget. A megbízhatóság, és nem a hozzáértés fontos. A rokoni kapcsolat a legbiztosabb érve a megbízhatóságnak, és minél kevésbé ért valaki magához, a politikai tudományhoz, Annál megbízhatóbb. Itt szavazógépek kellenek. Itt az állampolgároknak sohasem volt joga. Itt valamikor láncon kísérték szavazni a polgárokat. Nem csak ma üres a képviselőház tanácskozása. Üres volt az akkor is, mikor még teátrális parlamenti ülések voltak, és zsúfolt ház hallgatta a nagy vezérszódokokat. Akkor sem volt ellenzék. Kormányképes ellenzék csak pillanatonként állott elő, s ha megtörtént, hogy egy koalíció, vagy egy teljes ellenzék kormányra jutott, az nem jelentett semmi fordulatot. ha mert újra csak a nem értők kerültek felszínre, akik nem hoztak nemzeti és állami új levegőt, hanem folytatták ugyanazon az úton a dolgokat, ahol a régi kormánypárt abba hagyta. Hol lesz fordulat hát ennek a nemzetnek az életében? Az újságíró arról beszélt, hogy ma már kezd az ifjúság foglalkozni a dolgokkal, és ha ez az ifjúság képes lesz, ez már fog tudni valamit csinálni. De hol van az még? Ma, azt mondja, olyan világpolitikai áramlatok uralkodnak, hogy egy nemzetközi döntés úgy elsöpri a gazdasági erőket, vagy olyan vonalba állítja, hogy egy kis országnak a belső kormányzata Valóban annyi sincs, mint a városok belkormányzatának a fontossága az országpolitikájában. Mindegy, hogy a képviselőház mit határoz és mit dönt, a nemzetközi szerződések szabják meg az élet ütebét. A parlamentarizmus elvesztette a cselekvőképességét, képességét, amolyan helyi tünet. Akkor pedig valóban nem lehet egyebet tenni, csak annak a néhány embernek átengedni a teret, aki ott áll a kormány élén, és ide vagy oda köti a nemzet sajkáját. A nagy vontató hajók majd elviszik valamerre az országot. Félig lehony pillái alól nézte az alispán arcát. Csodálkozva látta, hogy ez egy típikus gazda arc. A sok vadászat, a sok szabad levegőn gyaloglás érdessé és apró vérerekkel átfutott a bőrét. Hát, olvasott ez az ember valaha valami könyvet? Van véleménye az irodalomról, a tudományról? Mit tud ez a szellem újja fejlődéséről? <gül> semmit. Ez csak egy élő ember, aki a maga szűk ügyei iránt érdeklődik. Aki nem lát tovább a megye határán, de is még ott sem tud semmit megfontolni és jól elintézni. Van valami birokratikus séma, amely szerint kell végezni a dolgokat, de hogy jusson neki eszébe például olyan magasabb szempont, hogy azt a harminc ezer munkást, aki a megyében munkanélkül van, munkához juttassa? Harminc ezer ember, földmunkás, a legremekebb munkás anyag. Fel lehetne harminc ezer emberrel építeni az országot, utakat, házakat iskolákat, múzeumokat. Mit lehet azt rögtönözve elmondani, hogy mi mindent? És ott töltik az egész nagy telet. Ülnek a subájukban, a fűtetlen lakásban, és szílják a rossz, csempészet dohányt, vagy a falevelet. Se földjük, se állatuk, se házi iparuk. Hát ahol van, ott is hiába dolgoznak. Hol van ennek az alispánnak olyan ötlete, hogy ügynöke legyen annak a házi iparnak, amit a megyéje szegénysége mégis elvégez? Nem is tud róla. Nem akar tudni. Csak mikor itt a nagy, nehéz tavasz, mikor már elfogyott a vetőmag, és minden falat kenyér, és mikor már semmi sem ment meg a tömeglázadástól? Na, olyankor gondolnak valami ínség akcióra, sozatnak 500 vagó burgonyát, hogy azt 6-7 fillérjével kiosszát a nép között. Mert ha még ez sincs, akkor a veres kakas következik. Nyugtalanul forgott, s szerette volna, ha neki sem jutnának eszébe ilyen dolgok. Miért nem tud ő szintén olyan hízó és kövér lenni, aki nyugodtan alszik, amikor a ház túlsó vége ég? Csak azt mondja, ne? talán nem terjed ideig a tűzvész? Öh, talán. Neki is az a baja, hogy egy kis bort ívott. Vagy attól a méregtől bomlott meg a feje, amit a régi barát csepegtetett belé. Ha egy parlamenti tudósító nálunk fellép képviselőjelöltnek, mondta az újságíró, biztos, hogy azonnal egy ismeretlen földbirtokost állítanak vele szembe. Ebben minden benne van. A keserűség, az érétség és az igazság. Egy ismeretlen földbirtokos, ismeretlen az újságíró előtt, de nem ismeretlen a kerületben. Ott jól tudják, ki az az ismeretlen földbirtokos. Hát mondjuk, van neki kétezer holdja. Kétezer holdon annyi ember van lekötve, Elkezdve a megye uraitól, akik vadásznak egy balekra, aki közülük vállalja a választás veszélyfutását. Vállalja a rengeteg költséget, amivel aztán úgy megterheli a birtokát, hogy aztán az életbe alig tudja valaha is letörleszteni. És vállalja, hogy el fogja hanyagolni a gazdálkodását. Elidegenedik a családjától, mert kiszakítva a megszokott életéből, nagyobb luxussal és szabadabb erkölcsökkel él. Többet kell nyilvános helyen vacsoráznia, és a könnyű szerelmi lehetőségek megfertőzik a gondolkodását. És mire a ciklus lejár, ott áll megkopasztva. Mit ér ezzel szemben az a lehetőség, hogy ezt-azt kiárhat? Először is nem ért hozzá, nem is tudja, hogy mit kellene saját magának kitaposnia, hiszen sose volt jó gazda. Mindig csak magyar úr volt, aki arra büszke, hogy senkinek sem szolgálja. Mire megtanulná a maga árán, akkor erre többet vesztett, mint amennyit nyerhetett. El van adva a birtoka, hát ma már 500 pengő a teherholdan kint mindenkinél, és 500 pengő kétszer annyi, mint amennyire el lehetne adni a földet. Ma már névleges birtokos, a telekkönyvi tulajdonos. De hát a hitelező, a takarék meg a bank sem tehet semmit. Hát rajta próbáljon árverezni kiveszi meg. Ha a harminc birtokos összeáll, hogy nem fizet tovább kamatot, a vidéki városok minden bankja fölfordul. No, akkor mit tehetnek itt az emberek? A parlamentben látta egy barátját. Odahaza, mint a gazda volt. Az állatai, mint törkönvezve vannak. A földjei rendben, azt lehetett rá mondani, hogy ha nem is száz százalékig is, de olyan nyolcvan százalékig jó gazda. Mikor a szomszédbirtokosok negyven vagy harminc, hanem tíz százalékra becsülhetők, a népet véve az egy százalékosnak, mert a nép nem tud gazdálkodni? Amitől tudjon? Nem tanulta, és ki van szolgáltatva a kapzsi üzletnek? A nyáron iskola látogatási kérúton volt aratás után. Minden felé látott le aratatlan földeket, amit ott hagytak, mert nem hozta meg egy hold a 40 kiló arató részt. Ennek a birtoka akkor is magasabb termést hozott az országos átlagnál, s most egy hirtelen haláleset után behozták a házba. Na, és most mi lesz vele? Mi ül? Még fiatal képviselő, hát kötelességének tartja, hogy bent üljön a házban, és hallgassa a szalmacséplést. Otthon ő volt az, aki a legkorábban kelt, ő volt az, aki minden malacra vigyázott, és minden adagolásnál ott volt a teheneknél. Most Csinálják az emberei, amit akarnak. Ha sokkáll lesz képviselő úgy fog járni, mint a többi. Lehetetlen, hogy a gazdaságának kárára ne legyen az ő képviselő házi hallgatása. Viszont nem tud beszélni. Gyakorlati ember, aki a szívóságának és gazda szorgalmának köszönheti, hogy ebben az elmúlt évben. Nem merült bele, mint a többi, az új adósságok mocsarába. Neki még hozott a föld húsz pengőt holdanként, míg a többi nagy birtokos mind ráfizetett. Minél nagyobb volt a birtoka, annál többet. Hát most ő is elindult ezen az úton, mert senki sem merte vállalni már a képviselőséget. Hiszen a legszegényebb választás is belekerül húsz ezer pengőbe. Ki dob ki ennyi pénzt egy csonka időszakra? Még akkor pedig nem is tudták, hogy három-négy hónap múlva új választás lesz. Na és most? Újra fellép újabb húsz ezer pengő. De még ha azt remélhetné, hogy az orszának hasznára tud lenni. Csak hogy erről szó sincs. Valaha azt mondták, aki jó gazda magának, az bizonyára jó gazda lesz az országnak is. De hisz ez egészen más dolog. Hát honnan tudja azt egy gazda, hogy mi kell az országnak? Honnan legyen csak egy ideája is az országgazdaságára vonatkozólag. Na, de még ha volna, hát akkor sem tehet semmit. Ott fog szavazni a nagy tömegben. A kormánynak egy szavazattal többje lesz. Ez az egész. Hiszen Mihelyt ellentmond, azonnal ellenzékbe kell mennie. S ellenzékbe meg hogy menjen egy nagy birtokos. És még ha menne is, akkor sem tehet semmit, mert az ellenzék olyan törpe, hogy soha semmi kormány javaslatot meg nem buktathat. 240 képviselőből 40 sincs az ellenzék. Nincs tehát más, mint beletörődni a megváltoztathatatlanba. Ma az ország szekere megy. Megy. Nem is ez ma, hanem autó. Egy teherautó. Valaki ott ül a volánnál, és az autó arra megy, ahova ő viszi. <hül> Na ja. Megy, ha egy. Ma minek menjen. Ál a garázsban. A sofőr pedig ül a. Bárban, vagy elmegy vadászni? Mindegy. Nagyon hosszú egy ilyen út, Még az alispán olyan jó ízűen alszik, Hogy a szája megnyílik, És lassan horkolni is kezd. Hát, ő nem tehet semmit, Az bizonyos. Neki csak egy kötelessége van. anyagilag minél hamarabb biztosítani a sorsát. Kérem, rajta nagy teher van. Feleség, három gyerek.